Hejsan och välkomna till veckans podcast Hej välkommen tillbaka Magnus Tack, tack eh, Vad var du förra gången? Eh, förra gången så var jag inte på X-Factor <laughs> Du var inte där. Nej. nej, jag kommer inte ihåg varje nej. Vi kommer till det lite senare, varför X-Factor är så viktigt Men jag vill bara ställa fråga först eh, Jag och Krikan hade typ tre ja. veckor sedan Så hade vi diskussionen om du var en brädkille Eller en... Eh, Skidkille helt enkelt Ja just det, det var ju därför jag inte var här Ja precis För att jag Du åkte... var iväg och åkte. Jag, åkte jag var iväg och åkte då tror jag Bräda Nej <laughs> jo. Shit så. Alltså. Hur länge har du varit en brädkille, jag trodde du var en skidkille <laughs> Nej, Jag har varit brädkille sedan Har du alltid varit brädkille 12, 12 13 Det så men ja. var det inte typ när du var 12 13 då måste jag ändå bred breda slaget. Den måste ju slå igenom ganska stort just då va? Ja, uh, ja precis. Eller var, var, du då före, jag... var du före, var egentligen så att säga? Nej, det var jag väl inte. Jag var väl en kanske en adopter, men uh, fortfarande du var inte först så att säga. Nej, det var jag inte. Mm. Uh, det var väl när det slog ja, för, ja du, Det var väl då jag testade första gången Och sen dess har du liksom Sen var jag hukt Men ja. du, du äger inga skidor helt enkelt Nej det gör jag så, inte nej. Så det är alltid bräda så alltså. Fan det hade jag fel ja. Jag trodde du var en sån här när fan skidor mycket fri Man kan frivolter och såna grejer <laughs> Alltså det kan du göra med en bräda också ah, Jo men man kan ju... Det var lite så, det var lite det som var motivet till att folk gick över till bräda när det slog igenom Sen så har ju skidsporten, eller skidorna har ju utvecklats eftersom som snowboard har utvecklats så har skidorna velat ta efter det liksom Och blivit ja, en uh, så ja, fick-sport nu, nu när jag sitter och tittar på uh, X-Games så, ja. så tycker jag nästan att de här skidkillarna ser lite coolare ut. För att de kan ju göra lite mer grejer när de väl gör den här volten och sånt Om du förstår vad jag menar. Det känns ja. lite... Jo, jag tycker också att skidsporten har blivit cool på sista tiden. Ja, men det, ja, de har nog hämtat igen lite där. Det känns, ja. känns som att man är ganska låst på, på brädan. Ja, jo, till viss del. Du kan alltid snurra ett varv extra eller? Ett halvt varv <laughs> det är så är, är det din Grabba en gång extra. Eller... <laughs> är det är lite din fil filosofi när du kastar ut i backen? Kom ihåg Magnus att du kan, du kan alltid snurra ett halvt varv till. <laughs> Precis. <laughs> alltid. Det är därför det slutar som det gör också. Uh, vad heter det? Sån här uh, transport med helikopter och grejer. Ja. <laughs> nej, uh, kyckan är inte här den här veckan. Mm, nej. Uh, <laughs> varför är han inte det? Ja, du, jag trodde aldrig jag skulle säga det här. Men... Uh, uh... Ja nej, jag, ja, ja, ja. Man, man skäms säger... lite, jag, jag säger <laughs> ja, det, det bara rakt ut, trycker han inte här för att han är på inspelningen i Malmö Arena av, där kommer det, X-Factor <laughs> ja. X-Factor När han skrev det i sitt sms så tänkte jag först på det här um... X-Factor Nej, fear, vad heter det, fear, fear factory. factory Det tänkte jag också ja. faktiskt på Så bara, wow, cool Det är lite såhär, uh, wow, kryckande så att det kolla på inte, men, de, de och sånt Ja, precis, det, det känns lite det. mer kryckande Ja, precis men, men, uh, men det är vice vajsfetish han har också Ja, ju precis det mig in. Men sen så fick jag höra att Han, han hade liksom sagt såhär, men jag har fått biljetterna gratis ja. Och sen gick jag in och tittade För jag var lite som dig, jag var, var tvungen att kolla Vad är det här Fair, eh, jag tänkte på Fear Factor, Men det, jag visste inte ens Jag visste att X-Factor gick i Storbritannien och i USA Men jag visste inte att det gick i Sverige ja. så jag gick in och kollade Och sen så hittade jag bara klicka här För att få fri biljetter Och då kostade det ju <laughs> ingenting Och han hade sagt så jag bara men de var gratis han fram. Det är precis som att ah, men Han jag fick, gick bara för att det var gratis Ja jag fick, fick liksom. biljetter. Ja, Jag fick gratisbiljetter, kände någon som fick fixade bla bla. Men sen ja. så bara, är det så här: nej det är gratis Så då har jag ändå gjort ett Någorlunda aktivt valt att gå, om du förstår vad jag menar. Ja, det gör inte det riktigt. Det är rättfärdiga inte hans val riktigt. Nej, jag skulle vilja säga att det är förkastligt rent av... <laughs> jag vi Ja, men lite jag så. Det får är starkt på att utesluta dem från denna podcasten. Ja, jag, jag, jag kommer ha svårt att se honom direkt i ögonen igen. Det är därför vi tur... Det <laughs> är tur att vi inte gör de här inspelningarna samlade, så att säga. Ja, oh, det är jäkligt skönt. Det här var ett jobbigt annars. Ja, ja, ja, nej. Här kommer jag... Åh, tänk om man kommer tillbaka jag ska jag börja följa Eurovision också Ja, äh, nej Uff. Så långt får det inte gå Alltså vi, vi, vi Sätt den ner foten ja, ja, Precis. Nästa gång när han är tillbaka så får vi Vi får ju frågan Vad, vad fan det är han håller på med Alltså Yes. Eh, häromdagen när jag var på väg hem från jobbet Så eh, var det trafikkaos I Malmö eh, Bilar Asså. körde på ställen Där de inte brukar köra Och det var långa bilköer genom hela centrum Ja, det har ju aldrig hänt i Malmö Tänkte jag säga Men okej okay då men... Eh, men Det var exaktionellt Vad menar du med bilar? Körde de på totalen eller vad var grejen? Nej, eh, men så här eh, Bilköer på Typ runt Gustav Adolfs torg där det nästan aldrig kör mm. bilar utan bara bussar annars mm. och så. Men sen kommer vi vidare mot Davids Hall och eh, Cykland. Och eh, där ser man att de har spärrat av hela Davids Halls torg. Polishuset i, på Davids Hall har blivit bombhotat. Misstänkt bombhot. dock eh, de, Det är inget uttalat hot. utan eh, Man har filmat en eh, eller sett en man lämna en ett obevakat bagage utanför en polisbil som stod parkerad utanför polishuset. Oh. Mm. spännande. Uh, när i Malmö under det var mitt under vistelse i Afrika 4 någon gång en vardag förlåt. är min fråga. Sen. Nej, det gjorde ju aldrig det. Det visade sig att det var en mans svettiga... Jag svettiga säga det. Det, det. brukar vara såhär, det var hans svettiga ja. Men men, hur Ja. Polisen hur... meddelar att, att mannen kan hämta ut dem mot beskrivning? <skratt> <skratt> om man nu kommer att göra det. Det vet jag inte. Ja, oh, det var jättekul. Åh, oh, vad pinsamt det var att man går in där. <skratt> men hur tänker man då när man liksom lämnar om det? Uh, ja, jag vet inte. Det, det är rätt lustigt att man går fram... Till en polisbil Utanför polishuset sätter ganska. Det ser ut att vara ganska demonstrativt liksom. Ja, har du sett en bild Nej, jag har sett någon stillbild på det, men inte rörliga bilder. Ja, okay. Men jag menar hur ofta glömmer man sin väska någonstans? Nej, men alltså, typ, jag kan förstå ibland, du vet, dels som man säger på typ stationer och sånt brukar det alltid bli. Ja. Och där finns det mer så här, Det är mer logiskt att folk har en massa väskor med så där För folk reser och sånt där ja. och Plus att man ställer ner den för man ska gå och kolla Någon tavla eller någon sånt. där skit Eller ja, ingen springer, springer iväg Men vad är liksom risk Eller vad ska man säga, vad är chansen Att så, här, ja men här ställer jag ner den För man ska gå ja, iväg men... och så råkar det vara utanför polisbil, utanför polisstationen också <laughs> Ja precis Jag vet inte Kliat i skrevet Och ja, men i packen samtidigt eller packen samtidigt Jag måste bara gå skita Jag ställer <laughs> ja Men eh, tror du han kommer att hämta ut sina Nej det inkläder? hade varit kul nästan Man skulle ju gå och försöka Bara få ut kläderna Och sen så bara ringa till Aftonbladet här Så bara står man och håller upp det bara... Beskriva doften av kläderna <laughs> Det är så man får då uh. eh, Lite hasselnöt eh, Lite <laughs> Nej men äm, en annan sak som berör det här ämnet var att äh, jag fick reda på äh, vad Men, som hade hänt. Eller varför ja. de hade stängt av genom det här Aftonbladets Breaking News-funktion. Använder du den någonting? Nej, jag har faktiskt tagit av den. Du har det? Ja. För det är någonting jag uppskattar faktiskt den. Du gör det. Men jag det har känt att ibland kan du komma så här mitt i natten. Att så här, Ja, det är sant. Jag, någon gång, jag, jag, jag, jag, jag laddade hem den. Ja. använde den och sen fick jag så här... Breaking news så var det så här, oh, alla boende i Västerås stäng fönsterna för det är någon stor brand. Uh, ah, ah, ah, toparna, jo det, det händer ju alltså, absolut visst Men det, det kanske har blivit bättre nu. 80 eller vad ska man säga, 50 av uh, nyheterna där är kanske inte så jätteroliga eller det intressant. Men kommer ändå de här guldkornen som, att, ja, inte, som det, man Får reda på väldigt tidigt. Till tiden. exempel att 12 avgick hambran Lite Men nu kanske det går och... Det här var att de har varit liksom geotaggaren på något sätt. Alltså, du vet, ja, det saker hade varit som rör nästa Malmö steg. Precis. Hade liksom... Att man har olika klasser. Man har dels lokal Ja pushen, och, sen så... och sen har du den rikspushen. Riksreken, och världspushen. Ja. Precis. Som... Um... Är det, näst, ja, det är nästa steg som vi breakar här Det är, ja, det är konstigt om inte de på Aftonbladet Har tänkt på det i sig. De har nog tänkt tanken Men det, det är en de utveckling här. Men jag tycker att, att ett äh. annat sätt att lösa det på är Att Sydsvenskan till exempel tar efter det Att har de, de har, då? har den lokala De har bilen. inte den absolut taget Vad händer ligger nere just nu För att de håller på att lägga om sitt system Aha, okay. men Då är ingen, ingen idé att jag hämtar den Inte just nu i alla fall Jag Nej, tror att okay. de ska komma igång igen Um, det är ju en sak man måste skånska dagbladet. Lever de överhuvudtaget. Absolut. Jag känner faktiskt en kompis som. Jag känner en kompis. Jag har en kompis som jobbar för dem. Okej. Okay. Um, journalist, fotograf och allt möjligt. Så det är de, ju en tid som till... lite resurser så att de får göra i princip allt. Ja det är så. Ja. Uh, för att det är verkligen så att jag. Uh, det, det är typ sista tidningen, jag, ja, jag tänker inte på det längre Om du förstår vad jag menar <laughs> Tänkte du mycket på den förr? Nej men alltså typ om, ska, om det har hänt någonting i Malmö Så går jag in och kolla på Sydsvenska ja. Vad nyheten är Jag tänker inte ens på att den existerar jag bara Skånska ex Dagbladet är nog Jag tror inte de bevakar Malmö så mycket Som Sydsvenskan gör Nej, inte, utan Nej. de är mer Skånska äh, Dagbladet Typ här, Hörby, ah, okay. lite Lund och så Skånska Dagbladet känns ju inte så jävla mycket Breaking news som du förstår vad jag menar Nej det känns det är väldigt mer, uh, Nu har uh, Andersson det... på toppvägen köpt en ny ko Ja men det, det, det känns som att de också står Och printar sina tidningar själva Men de, eh, vad heter det? De har eh... sett det som sitter och ja, men de de... <laughs> Graverar in plåtarna För hand och sen så uh -huh. bara står och snurrar Typ så står någon och matar papper på hand Nej så... uh, jag vet inte uh -huh. det, Så känns det för mig Lite faktiskt men vad var det mer jag tänkte säga? Jo det här tillbaka till bombhotet. Mm. det fanns inget det här är en bomb. Det var inget sånt. Det var inget bombhot som det är ingen som hade rapporterat ett bombhot. Nej, det var aldrig det. Nej, det var bara en misstänkt men, bomb helt enkelt. Det är det är alltså det är rätt sjukt med bombhot för att alla alla på något sätt misstänkt tanka om en bomb måste ju tas på allmänheten. Jo, det är klart. Det är Man har liksom det. inte råd att nej, nej, det kan ju va. inte vara en bomb. Nej, va. Det är bara en på tio som är en bomb, så att vi skjuter ja, i den här. Vi har procentchansen på vår <laughs> sida. De, när de har blivit bombhotade tio gånger. Sen ja, gång. Nej, det var en förra veckan, så nu om de nästa två. Nä, ja. nä, nästa? Jo, då plockar vi fram. Men, <laughs> men har du blivit bombhotad någon gång? Har du varit med om det? Uh, nej det har jag faktiskt inte Jag har faktiskt varit med en gång När det blev ett bombhot På skolan eller? Nej, nej, det så jävla sjukt uh, Det var ganska länge sedan det var kanske, kanske en sju, åtta år sedan Ja uh. uh, Något sånt Och uh, det var under den här tiden jag spelade Indiebandy och ja. vi jobbar ja, i Värnamo spelade in i ja. bandy. Ja. Och i tredje perioden inför andra andra perioden är slut inför tredje där ja. då då ledde vi ganska det var ganska viktigt så här för det var gå upp i division 1 till och med så det var ja. toppnotch du vet. Och ja. då ledde vi ganska det här är avgörande också så vi leder ganska bra där. Och precis i periodpausen så ja, det blir det paus. Jag tror vi, vi leder väl kanske med en fem mål eller någonting. Mm. Och i pausen när vi sitter där så kommer det så här knackar. Först i omklädningsrummet knackar två gånger på dörren. Och så bara sliter eh, en polis upp dörren. Och med en hund också. Och bara ber att alla... Bara, ah, vi måste be alla gå ut, gå ut. Mm. Och så bara direkt, du, vi fattar inte vi fattar inte alls vad som håller på att hända. Så vi förstår det ute mitt i vintern i kivan. Men en ja. klubbar i högsta hugget Och så kommer det i massa polisbilar Och söker igenom hela, hela lokalen För då har lokalen blivit bombhotad Och eh, jag vet inte Det känns ju som i efterhand Så kändes det som att det var någon kid som kid liksom, eh, Ja men det är någon snorunge på läktaren Som har suttit ringt in ett bombhot oh, Men eh, det tog typ en halvtimme Eftersom sporthallarna i Sverige Är inte så jättestora så att äh, de sökte igenom den lokalen och sen spelade vi vidare liksom. Sen i efterhand skämdes ju de som bara en, de, <gör> motståndarlaget så att säga. Men äh, vi fick stå där ute i kylen, kom jag ihåg. Och äh, jag kommer ihåg att det var väldigt mycket poliser. Alltså de tog det, tog det seriöst för att vi fick ju springa... Alltså vi stod ju inte utanför dörren om du förstår vad jag menar. Nej, det fick vi ju värre. Det var ju en mitt. avspärgning och hela, hela kittet och det var 4 500 men de hittar, inget, uh, Nej, alltså, de, de hittar inget föremål Som misstänktes de av en bomb Inget föremål överhuvudtaget Sen när vi kom in i vårt ja. omklädningsrum Det var ju omkastat uh, ja, Där de har de ju gått igenom alltihopa också de ah, ju så här, här, ja, Jo vi tog med oss en bomb Till den här matchen Men uh, ja visst Tråkigt när man hade haft en bomb med sig Ja precis jag hade ju jag sjuk... där, men... Vi hade ju sjukt mycket fan. Vi hade ju sjukt mycket gräs med oss Det försvann ju direkt ja, just det. Så att, Nej det skulle ju firas ja. Nej det, det, var, det var Det lär man ju komma ihåg och så, men Det var lite kul faktiskt Ja det är ju alltid spännande Det är alltid så spännande inte nej, Bombhot alltså kanske ja. ett tema. Ska vi lämna det Vi lämnar Bakom. bombhoten och går vidare Okej okay, Magnus jag vet inte om du vet om det här Det är nog mycket möjligt att göra det För att det har uh, snackats om det ganska länge Vi får uh, se Jag missar det uh, Och uh, det är någonting Som uh, enligt mig Hade varit värt en Aftonbladet Breaking news uh, push <laughs> <Okay>. Men <laughs> kanske inte enligt det svenska folket Men uh, för mig och för dig Och uh. för krickan också Kanske komma har varit här så betyder det ganska mycket uh, okay. uh, Det har ju annonserats Att vi ska få en Apple Store i Malmö. Mm, jo, det har jag sett. Uh, och en i Stockholm också. Uh, ja. Vilket? Den i Stockholm har varit på gång ganska länge. Ja. Men den i Malmö är väl inte klar? Eller det är väl bara man ja, den... har sett att de medarbetar. Eller sökt platsar platsen också. Men det är väl typ det enda man har. Uh, jo, precis. Så är det som ju. Riktigt är riktigt baserat på. Så att den, i, den i Stockholm har ju snackats om skulle öppna typ förra året. Ja. Uh, men ja. Uh, uh. Jo, den har varit direkt planerad. Ja, ja. precis. Men eh, sen har jag. Eh, först för gav, typ 2 tre veckor sedan så la jag Apple upp eh, att de sökte så här, Genius bar människor, alltså ja. översatt till svenska butikspersonal. Ja. Eh, men sen försvann den. Eh, Aha, då, den har försvunnit igen. Den försvann. För, och då misstänkte man att det var ett fel, alltså att de bara så här, okej, okay, ja, just det. Att det var fel. Men ja. sen nu har den dykt upp igen. Och ja. uh, nu ska det tydligen fanns typ datum också alltså de behöver folk nu snart de ska liksom börja intervjua folk om ja. du förstår vad jag då, ja, mm, då och, det, går det undan man och... Ja precis jag... det finns inga i hamn eller väl Nej det närmaste ja. vi har idag är, I, i Hamburg, Hamburg är Det är närmaste ja. och ja. Uh, det är ju en bit för att köpa en dator det och, det. Eh, men eh, det här exalterar ju mig Något fruktansvärt Ja, att... de lär inte ha problem med att rekrytera folk heller Nej, jag? absolut inte jag Fan, tror jag... många som måste söka det Ja, precis eh, det, var, det var det också, jag, var inne, jag gick in och försökte hitta det här jobbet Ja, eh, och det var sugen i... på söka eller? Ja, lite su sugen på ja. söka faktiskt ja. jag, jag tänkte, vad fan, jag tror inte jag kommer få det Men det är ändå så här, vad fan go for it liksom. Ja, uh, och uh, jag behöver inte ens ha betalt tänkte jag säga, men så långt ska vi inte gå. Eh uh, betalt i Ja, det hade varit något. Uh, <laughs> I i sig, det hade inte varit så fel för du kan ju kränga dem, det är inget ja. problem att kränga dem så att. Nej, precis, uh, så men... på halva priset. Ja, gud ja. Konkurrera med sin egen affär. <laughs> ja, precis. Uh, men i alla fall så uh, tänkte jag att uh, det ska bli kul att se för att vi har ju både du och jag har varit inne i de där butikerna Och det är ju ändå någonting speciellt med tanke på att de brukar vara ganska stora Ja, och, varandra... och alla i personalen ja. och blå tröjor Ja, det var det jag tänkte säga, det är alla i personalen som du säger De är inte två, Nej. de är väldigt, väldigt många som jobbar där ja. Det skulle bli kul att se om man kör det här i Sverige också Ja, det jag tycker nästan, eller uppskattar mest om de nu kör i Sverige eller i allmänhet att man kan gå dit på utbildningar Eller att man ja, kan så få precis. genomgångar av olika. När de släpper nya operativsystemet ja, som kommer till sommaren. Och, hur saker så. fungerar. Ja. Det är helt så här, kort. Du kan bara gå in och fråga så bara, ja, Men vi kör en demo liksom. Ja. Uh, inga problem. Och ja, De med, kör väl mindre föreläsningar eller ja, jo, jo, workshops precis. där man liksom tar med sin dator så får man lära sig. Ja, kan man sitta Ja Men precis som en vanlig föreläsning liksom. Ja, uh, och det... uh, ja, alltså jag misstänker Att det är ju sånt här de bygger För att jag menar det finns ju Apple Store Det finns ju ingen så här Apple Store Express Eller något sånt Nej. Det finns ju Apple Store och det är, väl, det är ju det här som är liksom Temat för Butiken om du förstår vad jag menar ja, Okej okay, okay, om liksom i New York Har de inte föreläsning i alla butiker Men de har flera om du förstår vad jag menar så att... Jo, möjligheten finns ja, alltså, man kan, Bor man i New York så har du möjlighet Att gå på en, i någon butik ja. där du Precis, så att, eh, jag misstänker att det är, okej, okay, sen, eh, jag vet inte om du kommer ihåg när vi var i San Francisco-butiken så hade de en ganska stor som editorium, eller om man ska säga, att var San Francisco-butiken, som ändå säkert fick plats med 50-pass eller så och det är ja. ändå ganska mycket för att vara en butik. Det lärde ju inte bli Malmö. Nej, precis, det lär ju inte heller bli, men ja, ja. möjligheten tror jag kommer finnas, om du förstår vad jag menar. Ja, det det borde ju ha ja, så pass på. Ja, Och det är lite det de tar betalt för Eftersom deras prylar är lite dyrare precis. än alla andra Det ska också komma till en, en annan sak Men eh, så äh. tänker jag också Var den här butiken kan ligga För att de har ju hyfsat höga krav på hur den ser ut Om du förstår vad jag menar mm, Är det en glasbox som ska sticka upp ur marken och Där man går ner och ja, men precis. Eh, det är det jag tänkte också på Att bygger man nytt liksom Men sen inser jag ju också att det här är ingen flaggskeppsbutik de kommer att bygga. Som de gör i New York där. Den, nej, men tror du liksom inte? Öppen nej. Jag vet inte om det är värt att lägga ett nybygge. Säljer de så pass mycket i Sverige? Så att, jag menar Malmö är ingen... Om vi jämför med de städerna som har en Apple Store idag så är det ju ingen äh, jättemarknad i Malmö om du förstår vad jag menar. Nej, det är det inte. Men äh, nej. Samtidigt så byggs... Alltså det satsas ju rätt mycket på... På, dels byggs den en massa i Malmö Men jag menar det är mycket IT-spel och apputveckling I Malmö jo, jo, Så jag. de har nog en ganska stor marknad Bland företagare Det tror jag också, men jag tänker mer på liksom, Är den lika stor som den i Berlin Är den lika stor nej, som den det, i... Det nej, men det är lite så Men är... sen så det är det också att Gick med man bygger så mycket nytt Så kan det ju tänkas att Även om den inte blir jättestor så kan det ju hända Att de bygger en ny Butik ändå? Ja, det ska inte förvåna mig för det, är så här, det känns ju lite så här: Okej, okay, om, om Malmö-butiken går lite back skit samma. Mm. De andra butikerna drar in det med råge så att säga. Det är, ja. får vi en kundfokus där, eller vad man ska säga. Ja, Och sen den andra grej jag tänkte på: Vad tror du det här gör mot till exempel Kulande? Ska inte vara jätteglada? Nej, det fast jag tror att jag säger Kulande, Kulande. Att de kan klara sig bättre än vad typ Mac och Mer. Ja, det tro, det Mac Ja, det tror jag. Ja, Kulam och Kulam De är sjukt service-minded. Um... Ja, de är ju en app store utan att vara en app store egentligen. Ja, i princip. Det är bara att de har lite bunnigt namn tycker jag Ja jag tänker också det Men jag, jag ett ja. tag så tänkte jag att ja, men fan, det är kanske är de som blir Att det blir någon sån franchise grey Grey? Men grey, grey. Franchise grey Men ja. sen tror jag inte det, det är inte riktigt så de jobbar För att jag, vad jag vet så äger de alla sina butiker Ja Så att, ja nej Och plus att de, kulander kulander ligger inte så attraktivt Nej det är det som är talar mot dem Eller det jag snackade Ja det är det. För går du in i deras butik så den andas ju verkligen Apple så att säga är ja, det är ju, och de är, jag gillar personalen där Ja de är, dukt, de är ju kundiga och duktiga ja. gentemot eh, Mac, vad heter de nu? Mac och Mer där de är de, ganska otrevliga Ja och vad fan de har ju knappt, knappt eh, varorna på display nej Så att, nej det Men jag menar, jag tänker på det Jag, jag förstår, ju. vad heter det? kulande kulande kommer nog överleva Men det är ju det är inte positivt Nej, det är det förmodligen inte man... Alltså, alltså på... jag, jag med tanke Så gick med Runt Apple så det byggts upp en riktig Fankultur och folk ja, Gud, som ja. är fans Av Steve Jobs Och de, hela den skaran Kommer ju liksom, de för de gör det inget att det kostar 500 mer om man köper det på App Store, eller på Apple Store än uh, om nu Kulander och Kulander försöker konkurrera med priset istället. Ah, jo. Ja, men det är... Då jag... får du så mycket mer hos Apple Store, plus att då har du köpt The ja, Real Deal. Precis, eller... då har du köpt direkt från Apple. Och ja. hela den grejen med med er, alltså företag, det är väl det Kulander och Kulander riktar in sig på nu och det är det de får göra i ja. fortsättningen också. Men ja. grejen är att Uh, Appstore kan ju alltså Det de, de blir billigare där Så blir det ju De säljer ju sina grejer för samma pris som uh, det är på nätet Medan kulande måste ju ta ut någon form av vinst ja, någonstans. Fast, Tror du det Tror du inte att alltså, Kulande och Kulander kommer inte, De köper ju inte in för, De har ju inte inköpspris de också, Så jag tror faktiskt de ligger på ungefär samma nivå som... Ja men jag har faktiskt in och kolla på en dator På Kulander och Kulande Och på online då ja. uh, på, Och det ligger på typ 500 igen ja äh, det är ner. det då. Ja. Sen och kommer... sen har vi Mediamakt ja, just det, de som säljer ut Mac datorer för typ tusen Bara ja, någon äh, annanstans ja, jag läser om det också de har fått lite skit för det där de har blivit vanare av Apple ja precis för att, för att ja. få sälja Apples produkter så det är inte bara att beställa in dem Alltså, det, är det är prispolitik ja, eller och bakom. Ja, precis. Det finns en viss religion bakom skulle jag ja. vilja säga. <laughs> ja. eh, för att få sälja grejerna så måste du. Ja, du måste minst här avsätta sådana här stor utrymme. Där alla alla produkter ska finnas på, på display. Eh, ja. Alltså alla produkter som har en display kan man säga. Ja, alltså, ja, kablar behöver du inte. Du förstår mig. Ja. Ja. Ja. Ja. Men ja, och eh, samma sak med priset där. Uh, ja. Men de har ju reat ut grejerna Och Apple, ja, Apple har väl aldrig reat ut någonting tror jag Det är studentrabatts. Nej, de jävla typ studentrabatt. Nej det men det är ut. inte så här just nu Det har Nej. aldrig hänt Nej det uh, talar emot hela Apples Precis de, de, de skulle göra, förstöra skiten Än att, ja. och, än att Så fort de det släpps en ny version av någonting Så skrotar de alla gamla istället Ja men precis för att rea ut dem. Precis Uh, uh, Ria klingar ju inte så jävla bra med Apple så uh, nah, nah. Men jag, jag tror de faktiskt fick en varning För det där att, uh, såhär, Skärpa nu för fan för Annars plockar vi bort grejerna Ja uh, det gör de rätt i faktiskt Ja det känns ju lite här. Jag vet inte det känns inte rätt att köpa grejerna på med, mediemarkt Nej nah, <laughs> Och det, det säger ju ganska mycket om dig och mig också i sig. Uh, uh, uh, ja uh, precis uh, nah. uh, Vad var det med jag tänkte på Elgiganten tror också säljer sälja det Ja de det nu med? Ja uh, och vissa butiker Och uh, ja, elgiganten Jag vet inte om jag vill gå in där ens i Har du sett deras senaste reklamfilm? <laughs> Nej har jag inte Cykel på köpet mannen är tillbaka Doggedeglito Ja och de gör värsta grejerna av det också Alltså han är ju en sellout ja, Gud av det. ja Det är nog Sveriges största sellout skulle jag vilja säga <laughs> Ja man är lite Lite besviken på honom också Vad har vi fler för sellout i Sverige? Uh, vad heter han som sitter och gör reklam för, för de här pizza Han som skriver den här låten Och så sitter han och säger bara, Ja just det, Lasse Holm, är, ja, Lasse Holm ja. han, har, han är ju också ställt. Men uh, vi har ju även um, uh, En viss head and shoulders Ja uh, just det ja. Uh, Ansiktet utåt man Undrar hur mycket betalt han får för det jag har funderat på det. Vi kan, nämna, uh, jag eh... tycker att Alex Schulman är lite roligare ja, är Men där, gör de lite, där känns det som att de driver lite med hans förra. Ja, men det, det, det, är man, det, är man, det är då man får ställa sig frågan. Var det så pass bra genomtänkt att det var meningen från början? Jag vet det inte. Nej, det tror jag inte. Nej, När vi ändå är inne på det ämnet. Fabian Bengtsson Nej, jag tror inte heller det var meningen från början. Tror du inte det? Nej, det tror jag. För att jag kan se, jag kan förstå skillnaden där hur du tänker. Eftersom uh. det här med Hen Henrik Lundqvist Var alldeles för lång tid Emellan, emellan Då har de ju spelat in den här reklamfilmen typ samtidigt uh. Och sen bara hållit på den uh. Det var ju det de gjorde Med Fabian Bengtsson Ja. Den kom ju nästan direkt efter den här jävligt dryga När man hade lust att slå ja, den Ja och den fick ju alltså, Folk prata om den överallt Ja gud ja det gjorde de ju verkligen Så att den fick ju verkligen genomslag Även om det var negativt Men ja. grejen för mig är att Skillnaden här, här är att jag ser inget problem Och så alltså bara ah, Fabian Ringer någon reklambyrå Vem är nu som har gjort den Nu måste vi passa på nu, ja. nu, nu kör vi den här förlåt videon Uh -huh. Vi har dem nu liksom Det är nu, uh -huh. det är nu vi rullar in dem Medan uh -huh. Lundqvist kan inte bara ringa upp Och bara ja nu måste, måste vi spela in den här Så bara nej det, fun <laughs> det funkar Inte riktigt så Nej fast jag har hört någonting om att Den här med Alex Julman och Lundqvist att, att det inte var Planerat som en um, Reklamfilm från början Nej det, det kan nog stämma i och för sig Nej, för att sig de bara säger... hade sig I något annat reportage eller? Jag vet jag eh, inte jo, ihåg exakt vad det var Men att det var, att att göra... inte var menat som reklamfilm Nej jag tror att det hade att göra med att uh, uh, Henrik Lundqvist var med i uh, Alex Schumann's show. Uh, show I oktober när den här NL-premiären var i Sverige uh. Uh, Så var han med där Och jag, uh. <laughs> jag tror att det skulle vara ett inslag Typ en uh, sketch eller något sketch där. Och uh. att de spelade in den Sketchen. Uh, uh. Men den blev, alltså, den blev så dålig. Alltså, så här, den kom inte med. Alltså, det, var inte, det var inte kul liksom. Uh, för att komma med på gammet. Men sen uh. har de spelat in den igen. Så det är inte den inspelningen. Jag tror idén kom där uh, okay, inte den okay, okay, det är För uh. att uh, ja, dels så uh, var det, är det på en helt annan location, och plus att jag så. Det ser ja. lite väl ut Ja, precis ju, Och uh, det är lite snyggare gjort också Plus att jag såg en behind the scenes Jag följer ju allt som rör Lundqvist slavisk. Så såg jag ah, en lite behind den här the scenes Shulman. film Av den här, in nej, inte <laughs> av den här inspelningen v Men vet du däremot vem som har producerat reklamfilmen? Eh, uh, nej Alex Schulmans brorsa Jaså han heter nu igen? Uh, vad fan heter han? Schulman? Kalle Schulman heter han uh. Uh, Det är han som har gjord Eller, ja uh, jag vet inte man har Det är väl ingen som har, det är någon som har producerat den så att säga. Det kräver inte så jävla mycket regimen där. <laughs> och det var ändå ett helt. Det var... det, ja, när man såg det teamet som var bakom filmaren så inser man att ja, det, det är mer än vad en sketch till Schumanns show. Ja, det, den är mer påkostad än så, om du förstår vad jag menar. Hela Schumanns show känns. Det B bara. Ja, det gör det, <laughs> det, gör inte det. det är... Hela studion känns som att de sitter. Det känns lite som sätta ja, tv på 90-talet. Ja men precis, det är så här, ja. Eller student-tv, lufts-tv. Ja men det känns, det känns lite som så här ja här har vi ett ro med på Aftonbladet som ingen annan <laughs> Så ta ut de här gamla typ Pepsi-solparasollen. Och så plockar vi fram ja, den här kameran det. som vi använde 1985. Ja, precis, upp med en tv och sen så bara så låg kvalitet så vi kan mata ut det på Aftonbladets värdelösa hemsida. Tillsammans med Aftonbladets <laughs> ännu mer värdelösa... Web-tv-spelare i Wayne's World-anda Ja, precis Det är den de har fångat Och det där var Ultima Thule Med hurra för Nordens länder Då ska vi gå vidare Med en liten gladare nyhet Ja Och vad är för det Magnus? Jo, det ska jag tala om för dig Marcus uh, Artisten Karola, Carola, Carola Häggqvist Ja oh, gud ja, henne känner jag väl Hon ska äntligen bli mamma Hon är väl mamma redan eller? Uh, det tror ja. jag inte jo. jo just det, det valde mm, ja. Precis. Hon ska, bli mamma. hon ska äntligen bli mamma igen <laughs> Precis, äntligen jag. ska hon bli mamma igen Så är Carola uh, hon... är det det du säger? Uh, nej det är inte det jag säger okej okay och, och häpna. Hon gör som så många tidigare gjort i Hollywood Hon åker till Afrika Och, yeah. och, och hon, importerar. Hittar, hon importerar Hon hittat, har hittat en liten flicka I Sydafrika så hon, hon, gör en, hon gör en Angelina Jolie ja. Som det kallas Precis. Så här, hon ska Eller göra en Bruno Som det också kallas ja, just det. Just det. Men var det, det Angelina Jolie Som har sagt att hon ska abortera ett barn Från varje kontinent om man just... inte redan har gjort det, tror jag. Ja, det? Han ja, men så det är mycket något. möjligt. Men jag ja. tänker hur många... hur många, Hoppas jag inte bort mig allt för mycket. Men jag menar hur kom, många kontinenter... Eller kontinenter, det är väl världsdelar jag tänkte på. För finns det fem mm. världsdelar? Man brukar ju... Ja, det gör man Australien räknas väl som en världsdel, va? Ja, eller Oceanien. Ja, men det är väl typ av Australien där. Ja, och... Eh, Filippinerna, Papua, eller vad? och Nya Guinea och Filippinerna... Med... Ja, men, då, kan de stå alltså, jag det? men det är Några Örriken och det är ju Nya Zeeland. De kan stå för typ Nya, Ze Nya Zeeland räknas också dit. Ja, precis. Ja, okay, men jag tänker att typ, Filippinerna kan inte vara många procent av den världen. Nej, alltså det är främst Nya Zeeland och Australien. Men ja. det är lite av Örike kring Indonesien. Jag tror det är Papua Nya Guinea som tillhör oss, ja, okay. ä, Oceanien också. För att, äh, ska man adoptera från alla världsdelar så känns det lite så här: det kanske finns fler behövande barn som behövs adopteras från Afrika till exempel än men, just eh, Australien. <laughs> ja, fast det vill säga Papua New Guinea är ganska fattig Aha, Så där finns där där, där kan man plocka de här PR poängen. Det finns ja, ja, det ja men att men varför låter det säga så men nej, det är det inte <laughs> så en Det känns lite så. Ja mm. men även, även om man inte De har haft någon publicist som säger att <laughs> Ja, Adoptera barn, det är bra. Och sen så här, Nya Guinea, det är det nya nu det, där, där ska vi hämta nästa Det är det nya Gjölnä. Och så ser dem inte ens Angelina Jolie Det är liksom fyra när ni som växt, uh, race, race the kids ah, Ja, precis mm. uh, men, men du sa att um, Angelina skulle Adoptera från alla världens kontinenter mm. Jag och när man räknar kontinenter Räknar man in Antarktis och Arktis <laughs> Ja, det kanske man gör. Om om hon inte hit... hon en liten eskimo unge och... Ja, precis. Om hon inte ja, hittar in på köpet. <skratt> ja, jag tänkte säga Var det bor väl Bor över ni i i, eh... i Arktis. Arktis är det upp eller nere du... Arktis är sydpolen. Och sydpolen. Arktis är nordpolen. Jag tänkte Antarktis. Så, på Arktis, så det bor ju ett forskarteam. Och kan ni bara hämta vad var hallå? Har upptecken på. jag är jag är myndig. Åker åt <skratt> arbetet så bara, det skiter jag i. Du ska med här nu. Du ska få komma hem till deras hus i Hollywood. Och sen så får någon sån, vad kan du tänka mig? Malibu Beach eller något sånt där. Not, not gated community. Får en säng som du inte platsar i. Lite De så här... första pressbilderna sitter ändringen. Christer Fuglesang-figur i fanen. <skratt> <Natt i mun. skratt> och det är lite så, här, uh, vad heter det? Han har så här: soccer-tapeter hemma och det är liksom så här. <skratt> Så jag släpper ut den på baksidan med ett sånt litet staket så att det inte ska rymma heller. Uh -huh. Med en sån McDonalds lekpark som är värderad. Du vet så att den inte kan ramla och slå sig för typ 2,2 miljoner. Uh -huh. Ja, det var kul. Men jag tänker Nord... Ska vi inte ta fokus från Karol här? Nej, ja, men jag vill bara tillbaka till Nordpolen uh -huh. där. Det borde ju inte vara... Typ, då kan man ju åka upp till Kanada för att det bor ju faktiskt... Vissa, vissa delar i Kanada räknas ju till Nordpolen uh -huh. som... Där det bor folk, så att säga. Så då kan ja. ju upp ja, I och för sig, Kanada är inte ett, ett superfattigt heller. Så att, uh... Nej, men inuiterna har nog eh, ganska dåligt ställt många av dem. Så att jag tror det finns en poäng med att adoptera en liten Eskimounge. Uh, okej. Okay, men jag menar, typ Europa ja, och Asien sitter väl ganska mycket ihop kontinentmässigt? Ja, men man ser väl ändå Europa som en egen kontinent. Ja, man gör det, okej. Okay. Ja, kontinent egentligen det... är inte det, liksom nästa. Sorry. Kontinent, jag trodde, det, jag trodde det var så här, liksom. Verkligen. Landmassa. Ja, precis. Jo, ja, det är det väl? Men, okay, Men jag, jag tror det, man är, eller jag vet inte. Den det den är europeiska kontinenter är ja, skitsamma. Europeisk, vi Vad var, var, var vi någonstans. Tillbaka stort, till, uh, Vad började vi? Karola. Ja. Uh, ja, hon ska ner. Vad sa du? Sydafrika. Precis, Sydafrika ska hon åka till för att söka upp ett barn. Karola, ja. uh, ja. vad vet vi om henne annars? Vad har vi på henne? Vad har vi på, på henne? Eh. Hon En låt en Främling 1976 kan det vara det. Det där måste du ha Wikipedia på. 76 va? ja, var det så? Alltså jag det? vet inte, nu är det bara dra till med något, men det var du? på 70-talet. Var det så? Ja, det tror jag. Hon måste vara opererad. Idag en... botox. Kanske. Ah, okay. tog i. Ja okej, nu tror jag 1983 kom ja, fram. Okay, ja. Ja, det Ja okej Men lite mer. Men, eh, ett, ett i ja, under senare så, så, så um, ställde hon upp i uh, Melodifestivalen och vann igen med låten Fångad hos en stormynton. Ja, den, den, den kan ju inte någon i Sverige ha missat överhuvudtaget Nej, jag tror Främling var större dock Jaha, okej okay. Ja, det ser man Så mycket vet jag, jag om Karola Däremot har jag en grej på Karola Uh, uh. Ja, Det är såna här saker jag snappar upp Men uh, den här storyn Med sitt fadderbarn <laughs> Jag vet inte uh. du har hört den Men uh, har, har ju, eller hade ett fadderbarn Och uh. jag misstänker att Carola Inte har lika bra PR-människor Som uh, Angelina Jolie Men hon har PR-folk uh. uh, mm. uh, uh, uh, Hon hade ett fadderbarn helt enkelt Och uh, det blev en grej av det här Det var några år sedan När hon uh, skulle skicka en present till sitt fadderbarn och väljer att skicka en lacoste parfym. Jag tror till och med det var en lacoste parfym, En parfym i alla fall. Till ja. eh, sitt lilla fadderbarn. Och ja. eh, Aftonbladet får reda på det här. Och, typ, och jag vet inte om de åker ner till fadderbarnet eller någonting. Men jag eh, kommer ihåg. Jag, för mig, jag är inte säker på att det står en sån av Af äh, afrikansk barn och höll i den här det är aftonbladet bilden står lite så här typ ja vad ska jag med den här till. Och det kan man ju... den här klassiska aftonbladet bilden där barnet sitter vid köksbordet och ser lässätt ut och med hemma liksom. Ja, äh, en på stående på bordet. Jo, precis, hela det... familjen samlar och alla Precis, lika... det är så, men istället ta bort köksbordet, ta bort hela huset och typ, en hydda. <laughs> Och, och, familjen. På, och familjen och. Men sitt på marken istället Det finns inget bord överhuvudtaget okay, snar Snarare är där vi ligger Och ja. Carola försvarar sig med Ja, jag visste inte riktigt vad jag skulle skicka Så jag frågade min egna son Vad skulle du bli glad över att få? hans son Amadeus Ja, precis, hennes son Amadeus Och så svarade han en parfym Och då tänkte hon, ja, de är ju ungefär i samma ålder <laughs> Problemet är bara att Han, han i huvud taget nog inte har en aning om Vad en parfym är och vad hans han kom. Nej, så han, hittar en, han får den här flaskan och det bara, luktar lite gott. Om man då tror att um, det måste. Drikar det, det istället? Gott att dricka, ja. Men det hade varit så här: Ja, Karola, skicka en hink till henne så han kan gå och hämta vatten istället eller något sånt här. <laughs> Skicka en flaska vatten när bättre. det. Ja, men det är så jag ska handla parfymen till. Här har hon helt ut parfymen. Och hällt ut. Ja, precis. Så då kan man skicka en typ parfyflaska. Någonting som kan hå hålla vätska så att säga. Det blir lite gudrande, han måste vara tokig. Ja, men hur, man börjar ju undra, hur tänker du där, Karola? Ja, Carola, sitter väl för övrigt med i det här suksé-programmet uh, Inte X-Factor. Inte X-Factor, det andra tror jag det var. The Voice som, The Voice, som inte alls har gått på. Uh, ja, det, det, det, det, som... det är väl Idol, fast det heter The Voice fast i the voice det var nog det här som vi pratade om innan att eh, där kollar man inte på personen utan man lyssnar bara på rösten. Ja ah, okej, okay, det är det som är. Och X Factor det... är Idol fast det heter X Factor. Ja, det är nog. Det, så. Vi vet inte riktigt vad det är. Kicken får vi få ta den kommer Men vad heter Idol på, på i USA? Hette heter inte X Factor där. Det heter American Idol. Ja, just det. Och sen så det gjorde jag. de om det. Så jag tror inte American Idol går längre. Det heter X-Factory istället. Men jag tror det är exakt ja. samma sak. Det går på exakt samma tv-kanal. Jag och och... har typ samma logga och allt förutom att det står X-Factory. Ja, istället. och jag vet att det är exakt samma eh, skapare. Det är han, Simon Cowell eller vad han heter. Ja, ja. Men jag tror att det var så som här. En, som är australienare, är inte det? Är han austral... Nej, jag tror han är britt. Han är britt. Ah, okay. ja. Jag tror faktiskt att det är så här festen. Att det är så att, eh, vad heter han? Eh, X-Factor har gått i Storbritannien Och Idol har gått i USA Ja, precis, det stämmer Jag tror Idol aldrig har gått i Storbritannien faktiskt. Nej jag... Och, alltså nej, precis um... Och jag är ganska säker på att X-Factor Gick före American Idol också Ja Jag tror han började där Och sen liksom, som, ja. många, som många andra Man säger att de har ett eget varumärke i USA då, Precis American Idol. Så, så slipper de liksom betala Vad heter det Royalty till den här tv-kanalen, eller vad det nu blir i Storbritannien. Som, ja, uh, ja. säkert någon sån grej. Men. typ uh, som att Expedition Robinson heter survival. Ja, precis. Det är ett helt annat program helt plötsligt. Vad ja. uh, var, var jag, tillbaka till Carolas Kid då? Hon satt ju med ja. den här The Voice. Tror du ja. det är så att hon satte upp en jury där nere? Satt upp luncher, tv-reklam. Do you wanna be Carolas Kid? The Swedish Pop-superstar. Eller ja, det är är klart att, att, Eller vad nu ska kallas Att ungen måste Tjäna <laughs> ja, <få> sin, <laughs> <Så>, sin adoption <laughs> Ja det är Carola vi snackar om Hallå ja, Så får barnet gå in och berätta Hur dåligt, barn, hur dåligt hon har det, Så sitter Karola med en sån <gör> Så blir det så antingen en bock Eller ett äh, kris bara... Tror du att det kommer vara den ungen som lyckas se eländigast ut? <laughs> ja, men precis. Eller det det den bäst, ungen som kommer vara mest kristen av sig ja, i sättet? Ja, så kan det också vara. Uh, det, det, jag tror det är en kombination, det är det man letar efter, exakt som om man, man då letar man efter så utstrålning och talang. Vi letar efter en ja. är unge som har <här> en kristen potential Precis, en kristen potential och ett fruktansvärt liv helt enkelt Det är de två, det är tillsammans, ja. då, blir man, då blir man Carolas kid så att säga. Det är det programmet ska Carolas kid The search for the ultimate Jag tror ultimate jag ska kid. försöka sälja in det Ja, det hade programmet. blivit ett fruktansvärt bra, TV4 hade säkert hoppat på Bara det är ja, ja. reality med i det Ja, och så, så typ Femman kan jag Ja, femman i och för sig Och så sitter Kan där med sån här uh, Delar ut här biljett Så bara You are Vad heter huvudstaden i Sydafrika? Alex... Uh, uh, Johanna uh, Nej, det är inte Johannesburg Johannesburg, Johannesburg. Jo Johannesburg. Johannesburg. Ja. Och Så åker hon runt i Sydafrika Så bara Here's your ticket to Johannesburg Och så bara, <laughs> Där är den stora finalen sen På någon sån här hon fyller hela den här fotbollsarenan Från den fotbolls -VN. De står ju säkert tomma nu <laughs> Inför typ 80 000 Så väljer att Till slut ut sin unge Som får flytta hem och bo någonstans i Stockholmsförort Eller vad hon ja, nu kan tänkas bo Ja, ja. ja. Sök kids Sök Vi uppmanar alla sydafrikanska kids att Som lyssnar på den här podcasten <laughs> ja. Ja, man vet aldrig hur många det är. Undrar undra hur kalla är som mamma egentligen? Jag, vill inte jag vet inte. Dit. Hon känns inte så i kristen som hon försöker vara, om du förstår vad jag menar. Äh, hon känns betydligt värre. Ja, men ja, <laughs> precis. Jag, äh, att jag, jag, jag vill under. inte gå dit överhuvudtaget. Faktiskt. Nej, vi äh, skiter det. Ja. Äh, det är väl nästan dags att avrunda det här lilla kalaset? Äh, ja, det kan vi göra. En liten uppmaning. Ja, innan vi avslutar det är att Vi behöver eh, pengar. <laughs> ja nej. men eh, på eh, amerikanska motsvarigheten till blocket den här Craigslist. Ja. Så ligger det nu just ja. nu ute en Tie Fighter till salu för <laughs> 150 dollar i 150 så. dollar. Ja, sjukt billigt ett riktigt klipp. Den är inte i eh, skala 1 till 1, men den är ändå så där en 2 meter hög och eh, Ja, två meter bred ungefär. TIE Fighter, alltså det är Star Wars vi snackar om, va? Precis. Ja, um, så att alla är med på det. Ja. Uh, Imperiets flaggskepp, inte flaggskepp, flygskepp, rymdskepp. <laughs> ja, de här små jag som. Uh, nästa och, och, fråga är av på sidan. Uh, så. Ja, precis. Är den funktionsdyglig? Uh, nej. <laughs> nej. Den är gjord av plywood och flanker. <laughs> <laughs> den ser rätt så cool ut. Vem är, och, är det som. Jag, uh, vem är det som uh, slänger ut den? Är det någon amerikansk? Det har ingen, det är, jag kan tänka mig att Craigslist brukar vara så att det är någon bild på någon sån här skön snubbe som sitter jämte, men så är det inte. vad fan bygger inte. man en två meter stor? <laughs> jag kommer att tänka lite på det här. Vi har nu pratat om det tidigare. Men uh, han, det här programmet Felix Stöven, ingenjör. Ja. Uh, han I var... var i Afrika någon gång. Jag kommer inte ihåg vilket <coughs> Afrikaans var Var det Sydafrika? M mycket möjligt. Kan ha varit... Men i alla fall, där gick han förbi någon Nej, jag tog inte butik fast, men... eller en eh, hantverkare som sålde kistor att begravas i. Där man kunde där. få, <laughs> ja, där. man kunde få helt bizarra kistor. Såhär typ custom made så att säga. Där eh, Femissagen beställde en glassbåt. <laughs> det, alltså. Jag tänker lite att om jag skulle köpa den här TIE så skulle jag så fan Ja, med. Det finns möjligheten att bli begravd i den. Då är den ja. värd. 150 dollar sa du, det är typ Ja, Tusen spänn typ Lite mer kanske Och sen ska du i ju kosta mer Och frakta hit än i stället Det hade varit kul att hämta ut den på tullen Så jag bara kollar bara, vad fan är det, det, är, det är Min tie Det <laughs> Jag ska begrava mig Så vi ja, får snacka med på Innan du plockar in den här För det är en uppföljningsfråga Jag vill bara som en parentes lägga till också att eh, Magnus sa att eh, Craigslist är motsvarigheten till blocket eh, Jag motsätter mig det och skulle jag äh. hellre säga att eBay är motsvarigheten till blocket. Um, Nej, tradera är motsvarigheten till, motsvar till. Det är sant. Men jag skulle hellre säga att Craigslist är lite motsvarigheten till. Det är Finns! Finns! Finn. Nej, men det finns en norsk sida som heter Finn, tror .no, okay. Som är på min om Craigslist, där man kan använda tjänster och så. Här också. Ja, men ja, precis, eh, exakt det var det jag tänkte på. Craigslist kan man säga är en blandning av blocket och gula sidorna skulle jag säga. Ja, det kan man säga vi där Kan vi mötas kan vi mötas där? Det kan, <laughs> vi, vi möts där bra, för det, känns, det känns alltid bra att vi reder ut sådana här saker Som inte går liksom, det bygger upp Inom oss Vi får se jävla mycket mail annars. ja Ja, <laughs> precis <laughs> bara, Vad fan <laughs> Faktafel Jag är en helt dumma huvud Men äh, ska vi äh, avsluta med de orden? Ja, vi avslutar ännu en gång med de orden det har varit ett nöje att spela in med dig ikväll, Marken. ja det är, samma, det är samma, det är alltid en frisk fläkt När kryckans fattnar ja, <laughs> uh, Men nästa vecka får vi väl ställa Eller nästa vecka, vi ska säga nästa gång För säkert skuld, vi har ja. tappat lite här Men vi får ställa frågan Vad, vad fan sysslar du med helt enkelt? Ex-factor, <laughs> skärpt ja. Uh, ja, då vinkar vi Och så säger vi hej då mm, Hej då, hej då. Påsk, och därför tänkte jag gömma ett litet påskägg så här i slutet av avsnittet och utlysa en liten tävling. Det går ut på att ni ska gissa eller räkna hur många gånger mackan säger om du förstår vad jag menar i detta avsnittet. Vinnaren presenteras i nästa avsnitt och eh, flashiga priser utlovas.